Ràdio Metropol. Tiene la paraula Albert Segura. I amb aquest que fem, Norma? Doncs, uh, no sé, podem parlar a poc a poc, fluix. Us prometem que no és un efecte sonor, és el nostre gat que s'ha quedat dormit just damant de, del micro número 1. Un segon. Uh, Màrio, el nostre tècnic, el Màrio Azañedo. Màrio, baixa el volum del micro número 1 que uh, nosaltres anem fent. Va, gràcies. Norma Vidal, molt bona tarda, Norma. Hola, què tal? i és que això de portar-se el gat aquí a la feina vale, que s'ha de conciliar vida laboral i familiar però fins a un punt no? és... però què passa, que és es que està malalt o què? no, que es ve pe per aquí, clar jo, jo sempre agafo la bossa, vaig i quan abro la bossa, tatxant, què m'he trobat el gat allà dintre, mirant-me com dient anda, tu també has venido? ja yeah. sí? sí. en fi, amb la Norma Vidal repassem cada setmana tots els programes que hem fet aquest any, eh, perquè em portem molts entre festes i, i, i vacances, en fi els altres dos programes, bàsicament n'hem fet dos, aquest és el tercer d'aquest any, hem estat repassant el que són els sons de la setmana que ella, sota el seu criteri, el, el seu prisma periodístic, eh, decideix escollir entre tot el, el magma de coses que hi ha eh, a la plana actualitat. Magna, vols dir el del volcà? El del volcà. Hauríem de veure què passa amb aquell volcà perquè a mi em fa molta gràcia que el govern canari deixi a la gent un altre cop a, la, a les seves cases. El dia que, que passi alguna cosa ja, ja, ja plorarem. ja. Sí, sí, però del volcà ja en vam parlar. Eh? Ja en vam parlar, el volcà deixem-lo a banda. Què em portes avui? Doncs avui tenim Déu, un munt de Montaïdadeu, d'un dels personatges que, sens dubte, a partir del 4 de novembre seran protagonistes de l'agenda doncs de de, de notícies del nostre país. Perquè mentre els diputats socialistes salían per el resto dels pobles d'Espanya a defender l'Estatut de Catalunya, Mariano Rajoy ponia mesas per a pedir que se votara contra l'Estatut de Catalunya. No és lo mismo. Claro que no es lo mismo. Aquí en Catalunya, menos que en ningú sítio. Ahora viene por aquí como si nunca hubiera roto un plato... El autor de las mesas petitorias, de los grandes discursos patrióticos en el Parlamento Español en contra de Cataluña. El autor de las insidias, de los panfletos, de las cuñas radiofónicas a decir que él quiere a Cataluña. Pues no, no es lo mismo. Somos distintos. Y aquí, más que en ningún otro sitio. No es lo mismo. Doncs sí, era Alfredo Pérez Robalcava, el candidat del PSOE a les eleccions del proper 20 de novembre el proper 20 de novembre, però que aquesta, aquest tall de veu ja ens indica que estem immersos en la precampanya electoral. Que Cal, cou, algú cou. Sí, sí, sí. I a més a més, doncs, per qui no ho sàpiga, us informem que el dia 4 de novembre ja comença la campanya oficialment. Ole, dient! O sigui que Ale. ja ho tenim aquí, ben la vora, ben a la jo ja trobava falta faltar, Escolta, sí. Aquest, aquest tall de veu que sentíem és de Rubalcaba en un míting que va oferir aquest cap de setmana, diumenge, a la ciutat de Sardà. Padell i on també va assistir l'alcaldessa d'aquí de Montcada i Reixac, Marielena Pérez. Que consti que no m'ha escollit el tall perquè sigui d'un partit d'un altre, sinó perquè és el primer acte de precampanya important que es fa al nostre país, a Catalunya, i que ha estat, doncs, en aquest cas, el candidat del PSOE Alfredo Perru Balcaba, que no va venir sol. A part no vol... de l'alcaldessa Marielena Pérez, no va venir sol. Va venir acompanyat de diversos alcaldes de, de la zona del Vallès Occidental i, a més a més, també doncs, hi havia la candidata del Partit Socialista, en aquest cas, que és la Carme Chacón, i també l'alcalde de Sabadell, el Manuel Bustos. Però bé, a banda de parlar... De... I el de Terrassa no ens el deixem perquè el de Terrassa, Pere Navarro, també pot sonar bastant fort de cara a les properes, a les properes eleccions a la Generalitat. Sí, però si sí, hem de repassar tots els alcaldes. Millor que, que hi no, hi havia, millor, que millor que no. Que, no eh? que hi havia gent del partit que ni els coneixia. Que esto lo vi yo con mis ojos. Bé, sigui com sigui, el que ningú doncs, pot, el que, el que no podem negar, vaja, és que la campanya ja està aquí ben a la vora i prova d'això és que cada, cada setmana hi ha més actes polítics i la gent de, doncs, està més plena de, de sopars, de conferències i de tota mena doncs, de cites que fan que els periodistes estiguem una mica ja cansats quan encara no ha començat sense anar més lluny, diumenge vam tenir la Chacón i el Robalcaba ahir dilluns vam tenir Artur Mas a Terrassa, però hi a la nit dimarts vam tornar a tenir Artur Mas a Sabadell als Premis Cambra i diumenge, perdó, aquest divendres tenim un altre cop Artur Mas, en aquest cas acompanyat de Boi Ruiz, que pot ser espectacular a l'entrega dels Premis de la Patrona al també a Terrassa Terrassa pot estar molt, molt animat aquell, aquell divendres doncs eh, ja veurem, a veure com ha evolucionat tot pagat. El que podem dir és que en aquest mèting que es va celebrar diumenge doncs vam sentir diversos lemes de... a favor del Partit Socialista i també a favor, de... en contra, en aquest cas, del Partit Popular i una mica va haver confrontació d'opinions, no, Albert, poder? Sí, bueno, bàsicament el PSOE tenia un mot clar que era eh, no és lo mismo Rubalcaba que Rajoy i per l'altra banda el PP té el lema de A por ellos la cosa, és una campanya d'aquestes que ja comença amb, les, amb aquests creuaments, ja no és defensar el model propi del partit, sinó atacar una mica les, les possibles virtuts o possibles defectes que pugui tenir el rival hi veurem a veure també capa on evolucionen aquestes campanyes tenir en compte com està tecnològicament el nostre país i tot el que serien les noves tecnologies a través de ja sabeu doncs Facebook, Twitter, totes aquestes eines noves que s'utilitzen i que els partits cada cop inclouen més en el seu sistema de captar vots. Tot i que per certa hi va caure WhatsApp, no sé no sé jo aquesta, aquesta dinàmica de que caigui BlackBerry era WhatsApp. Però, en fi, veurem què passa. D'entrada ja el PP ha dit que el PSOE està endavant una campanya anacrònica, una, una campanya que té un aroma antic. Ja veurem com acaba. Norma vida tenim un altre so de la setmana, el segon so de la setmana. Doncs sí, sentim a Juan Antonio Lancho, que és el regidor d'Economia d'Abadiada del Vallès. Hi està presentada. El retard ha sigut pràcticament per una qüestió tècnica i l'activitat política ha sigut a la presentació de les comptes. Nosaltres ara mateix també hem aprofitat i hem demanat al Ministeri que no s'apliqui la congelació i que es pagui al mes d'octubre. Sant Anyó, l'Anxo, per qui no estigui gaire al cas, es fa, fa referència a una decisió que va prendre l'Estat la setmana passada i que ha posat allà una mica els ajuntaments amb més problemes econòmics amb el culet ben apretadet. Doncs sí, perquè doncs, el que passa és que els ajuntaments que no han liquidat l'exercici corresponent a l'any 2010 doncs, tindran retencions en el pagament que ens ha d'effectuar en aquest cas al govern espanyol. I que això ja s'ha notat a partir d'aquest mes d'octubre. I per tant, l'Ajuntament de Badia del Vallès que ja fa unes quantes setmanes va tenir problemes pel que fa al finançament del de, de seu municipi i fins i tot va arribar a patir eh, talls de llum en alguna escola de la ciutat. Una salutació fec sandesa. <ríe> doncs bàsicament el tall de llum, com podeu imaginar, era perquè l'Ajuntament no havia pogut pagar el rebut perquè no havia, no havia, no, no havia reunit o no havia, no havia cobrat, més ben dit, els diners que el govern de la Generalitat li deu en concepte d'unes ajudes que, que rep aquest Ajuntament. Vaja, sigui com sigui, el que ens explicava el regidor és que a Badia del Vallès sí que s'han presentat les liquidacions corresponents al 2010. Clar, però s'han presentat. I, I que, per tant, doncs, esperen que, que aquest pagament eh, s'efectui doncs, el, el més aviat possible perquè la situació en aquest municipi que és ben peculiar perquè és una localitat on no hi ha teixit industrial i, per tant, és complicat que, que, que el consistori pugui reunir diners d'alguna banda, que no, sigui, que no sigui a través de subvencions, d'ajudes o d'impostos, doncs clar, per tirar en moments de crisi tot plegat eh, és complicat i cada cop hi ha més persones aturades, la població d'aquesta localitat també té una edat força avançada, total, que tots són complicacions, i com que és una població que està molt a la vora d'aquí de Montcada doncs des d'aquí expliquem aquest cas Doncs molt bé, Norma Vidal, amb aquests dos, dos sons de la setmana ens quedem i ja ens cansarem eh, de, parlar de, de parlar de política tu i jo aquesta setmana aquest, bueno, aquest, aquest any, perquè portem una ratxa que, que té tela. Podem fer una promesa i proposar-nos de no parlar Sí, pots comptar que ho farem tu i jo, sí, sí, en fi Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve, que per cert, ja li diré el Sergi ara també però no fem festa la setmana que ve Nos heu, ens hem mal acostumat tots a fer una setmana si una setmana no, dimecres, dimecres, tornem estar aquí. Molt bé, doncs aquí anem. Molt bé, que vagi bé, adeu-siau. Adéu. Adeu. I ara com cada dimecres és el moment de connectar amb una persona que en el meu imaginari, avui, avui a dia d'avui, avui dimecres, me l'imagino amb una barba tipus naufragó, eh, amb quatre dies sense dutxar-se, brut, bueno, Sergi Calle, molt bona Molt bona tarda. Dic això no perquè el Sergi sigui una persona bruta, sinó perquè ha estat gairebé una setmana desaparegut. Sí, estar, una setmana vaig estar quatre dies de Sitges, però estic net, eh? Perquè... Estàs net? Ja, ja has aconseguit afaitar-te aquestes coses? I tant. Em dutxava diari, però l'afaitat la, la, va, va haver d'esperar fins l'últim dia. Bé, o sigui, era una mica una barreja entre els cantants de Manel i i els amics de les arts, i, i potser també Robin Williams a Jumanji, no?, quan arriba un altre cop al temps actual. A The Walking Dead. Però. The Walking Dead, molt bé, molt bé. Zombi, literalment, eh, eh, que toca que toca eh. Bé, bé, molt bé, no? Bueno, perquè a més t'has menjat maratons d'aquestes nocturnes de cinema i tot això... Bueno, tampoc massa, sí que, sí que alguna pel·lícula l'he recuperat allò de, de les maratons, la primera, que sí. comença en teoria a la una, uh -huh. ja comença a les dues, surt allà a quarts de quatre o a les quatre, ja, ja no he vist res més, perquè clar, allò ja dura fins al matí. Clar. Però sempre que hagués, has de recuperar alguna i et quedes allò fins bastant tard. A les 8 ja et lleves per veure una altra i n'has fet. Uh -huh. En dies, ara ja has, has dormir, ara sí, ara no. En fi, bé, bé, bé, no? Tot, tot això, bé, no? Sempre, però molt bé, eh? Sí. Home, Sitges és el que té. Sí. Per, qui no, per qui no recordi o per qui no estigui una mica basat a, en el que és Radio Metropol, en Sergi Calli, històricament, sempre havia tractat la sèrie... de la sèrie. La seva secció havia estat íntegrament de cinema, alguna vegada de sèries, però molt focalitzat en el que era el cinema i tot el que estava relacionat amb el món del cel·luloide. Habitualment, quan arribaven aquestes festes, aquestes trobades, diguéssim, com més el festival de, de Sitges, en Sergi era el nostre enviat especial. Què va passar la setmana passada? Doncs, com tothom sabrà, vam celebrar la hispanitat és eh, Sergi? La hispanitat La Hispanidad. I en Sergi, doncs bé, estava allà, no hem de tenir programa, però en Sergi estava, estava a Sitges. Què passa? Que avui dimecres sé que anem una mica a Toro però parlarem del que ha donat de ser aquest festival de de Sitges, que aquest any estava centrat en aquella pel·lícula, no, no em sé el títol, però una mica tot cap a, aquesta, a aquestes pel·lícules futuristes, no? Una mica el, el tema centrat era la robòtica, la robòtica, especialment la intel·ligència artificial, uh -huh. el de la pel·lícula de, de Spielberg sí. ahir, uh -huh. que, i una mica tot el tema aquest, el robot, la intel·ligència artificial, la creació de vida artificial i tot plegat. Tot i que aquest és el, és el recurs, diguem, visual o temàtic del, del festival. Les, mm -hmm. les pel·lícules a concurs i tot plegat de, no tenen res a veure. Yeah. I que hi ha doncs, taules rodones, hi xerrades, hi conferències... La pel·lícula inaugural sí que tenia a veure amb això era Eva, de Quique Maillot, no sé què es diu. Mm -hmm. que, que pel que he sentit, la gent a nivell visual molt bé, però a nivell de contingut una mica ha deixat una mica regust a Marc. Sí, una mica poca cosa, però clar, jo penso van dir, a veure, sempre miren d'estrenar, d'obrir sitges en un festival, en una pel·lícula autòctona, parlava no espanyola, no? I centrada una mica en el tema, aquest any ho han fet. L'han trobat, que és aquesta? Tampoc podien dir, de les 10 que tenim, diríem la bona, no? Sí. O sigui, ja prou teníem que coincidia, que parlava dels robots, que parlava d'això, que era del país, i tot plegat. O sigui, li han donat, com a mínim, un premi a Millors efectes Especials, d'aquesta aquesta pellícula com a mínim això, premiant aquest tema, però sí que han dit que a nivell narratiu i tot plegat que tampoc és tan meravella. Ja. A més hi va haver una polèmica perquè la pel·lícula en teoria és catalana però, van però allò que fan, saps? Que diuen, sí, tenim funció per fer una pel·lícula de, de, de la Generalitat o mm -hmm. que... sí. La Roda en encastellar perquè dinàmics tirada i la doblen mm -hmm. I a Sitges Maix ha passat una pel·lícula en versió doblada, sempre ha de versió original, subtitulada I es va emetre en català? el metre en català, que era la versió doblada. Mm, ah, però, però em sembla que era bilingüe, una cosa molt estranya. Abans yeah. va ser tot un, un, un barron. Tot en, en codi binari el podria haver de fer home. Mm? La podrien haver de més en codi binari. Codi binari, que jo sí. no ho entenc, és no tens intel·ligència. <laughs> però, però bé... Eh, que va deixar una mica fred i la gent a més tenia moltes expectatives a més aquí eh, a Sitges l'organització fa molt, va molt high, fa molta promoció així, sí. ah oh, la millor pel·lícula i després no ho ha no? venen yeah. molt la moto en pel·lícules que dius, hòstia, perdona però no, això no està alçada uh -huh. però en fi, no bé, com a mínim es van portar un premi als millors efectes especials aquesta pel·lícula que més bo. Bueno, ja està bé, ja està bé van portar, perquè quan s'estreni doncs, també la gent la, ja se'n recordarà. Uh -huh. També va passar pel festival Brian Singer? Brian Singer sí molt amable, molt simpàtic, va estar per aquí durant tres dies va fer una masterclass, uh -huh. durant tres o quatre dies fins. Eh, després va fer una masterclass també a Sabadell, crec. A, no? a Terrassa la va fer el, a l'escola de cinema d'aquí de Terrassa, a Eh, uh, doncs també va, clar, va fer ruta evidentment, va aprofitar. Sí, I tingui sí. més enllà de la seva faceta de director de les habituals i i un ficmens ruidós, Reis Valquíria una tasca molt important de productor, recordem que ell és el creador de House. Sí, sí. House va fer el capítol pilot i és el, i és el productor de tota la sèrie. I a més es veu que també li van demanar que ho fes ell perquè sembla ser que estaven una mica inspirat en ell perquè estava passant una època on patia molts mals de cap, a sobre patia de l'esquena i sempre anava una mica amb mala llet pel que diuen. I, i clar, diu, diu que quan va llegir el guia va dir, dius mio, soy yo. Soy yo. No, no, és que va molt bé, mm. i bueno, sí, deu ser, potser aquest any l'estranya més, més important. Ja, que per cert, en aquesta Masterclass que comences a Terrassa, li van fer una pregunta molt bona, que era ¿Ahora con la perspectiva se arrepiente de haber dirigido Superman Returns? I va fer, ah, bueno, arrepentirme no, però sí que va dir que canviaria algunes coses, però, però, però bé. bé. No, la veritat és... La pel·lícula va voler. Sí, bueno, sí, clar, també. També va deixar X-Men 3, per dir-ho així. La va deixar per fer Superman Returns. Mentre sí, mentre també va ser un llarg. O sigui, a causa de deixar allò vam, vam patir dues pel·lícules de merda, una i dues. Mm. Um, però, vull dir, que a vegades quan hi ha aquestes coses la gent es queixa, no, clar, el pressupost, el productor... Clar, clar, clar. Però ell va fer la pel·lícula que va voler. No, no, clar, sí, sí. Van dir-se, no li pot agradar que, no, que la gent no l'acceptés o que no tingués gaire èxit, però... Però, mm -hmm. vaja, suposo que està orgullosa la perquè la va signar no, suposo que sí, suposo que sí, home com a mínim els seus calés l'haurà donat sí, sí, sí, sí. escolta una cosa, també hem tingut una, una preestrena mentre duermes de Jaume Balagaro i també una preestrena de Rec 3 no, preestrena de Rec 3 no, no del trailer, perdó, del trailer de Rec 3 no ho un trailer, però sí. normalment no les veig perquè això ho fan a les, a les gales uh -huh. si no, els, els que anem per premsa anem a unes hores diferents i, i només es passa en la pel·lícula sí. si tu vas a la, a la gala de presentació de no sé la presentació, puja la mare del director explicant què, et passen un tràiler, et passen promos, i, I el aquest de rec no l'he vist. Jo mm -hmm. fins i tot vaig pensar en algun moment, perquè sempre hi ha una sessió sorpresa a Sitges, que mm és -hmm. la de, el, hi ha una pel·lícula que fins a l'última no diuen quina és. Sí. Vaig pensar, espera que no sigui rec 3. Pues després ja van dir no, perquè si és un director nord americà i tampoc gaire sigui, que van a la resino. Qui quin era al final? Vaig pensar que no la tinguessin allò ja i ja havia i ja ho has ara. Però... No, però vamos a sorprender. Aurem de esparagots. Bueno, bueno, bueno, està bé, està bé. Pro ve, ve, ve. Molt, bé. i mentre dormes la vas veure o aquesta no? No, no l'he vist. No l'has vist pas. Que vaig arribar tard. Mhm. Uh -huh. Però sempre, quan arribes allà la pícula està estranyat. Ja. Sí, que és el guion sàpic, una cosa interessant. Uh -huh. Ja no s'ha la de visionat en DVD. Que de totes les pelicules que es passen tens dret a veurelles allà. Mhm. Uh -huh vull veure això, que ahir okay? m'ho vaig veure allà amb un DVD, amb uns cascos ah, està bé. La veus? amb les palomites quan són pel·lícules que després ja s'estrenen tot seguit, després uh -huh. les tenen allà yeah. i fan com el passi promocional i sempre hem passat el mateix com que jo arribo tard, i ja la pel·lícula s'ha passat ja està estrenada, per tant allà no la tenim i ja no la podem veure, però uh -huh. bé, bé, igual ja la veureia aquesta sala, a les sales, no hi ha problema sí, sí, aquesta sí que es pot veure perquè és de, és de tiratge comercial no, el, el, el, el... tothom l'ha defensat molt aquesta pel·lícula eh? sí? la, la millor de Jo me'n diuen mm. directament, mm -hmm. i diuen que és una pel·lícula molt tensa, i molt realista, molt, si no és terror fantàstic, sinó no, de terror molt quotidià, no? que et toca de prop sí, sí. que després fa mirar per allò, que no tingui ningú a casa abans d'anar dormir. Sí, hoste, i que no sigui el porter. Si pica el porter no obriu, eh? No obriu. No, no obriu, no obriu. Aquí la van, la van rodar aquí a Terrassa també a, a, al, al Parc Audiovisual de Catalunya mm -hmm. i per temes de feina vam anar entrevistar-lo també al Balagaro i a Luis Tossar. I la veritat és que la impressió és que entra un, jo he vist en, ro... en algun rodatge, però no tan, tan pro, tan, tan professional. Uh -huh. I la veritat és que em donava la impressió que estabas en d'un pis de l'Eixample, perquè a més quan caminaves per la... pel passadís del pis, anava cruixint la fusta i tot i, i tot era aquest, aquest toxi barceloní, sabés, aquests pisos de l'Eixample foscos d'interior i entre això i que es conegeix la història, feia una mica amb el rotllo. Oie, que no no, perquè s'ha és a Danae, jo crec que eso és a Neper. Sí, sí, no, no, jo crec que sí. Per a Navalcina. Mm. Sí, sí, no, clar, no, no, no sí, pot ser Sina, i tenir tant. I tant, i tant. Molt bé. I què? Ha donat alguna cosa més així destacada de si al Festival de Sitges aquest any? Uh, no sé. Que vulguis destacar o que sigui digne de destacar. una pel·lícula clau, uh -huh. que no, no està premiada perquè no van passar molt tard, no era sexu oficial, no sé, que és Drive. Drive. Aquesta pel·lícula l'han passat, jo crec, per, perquè tocava, perquè va, ja la van passar a Sant Sebastià, no sé, uh -huh. la pel·lícula de dir, oita, a Sitges hem portat això, no? Ah, no. Uh, Drive és una pel·lícula d'acció, però perquè fuig de tots els, els tics i tots els tòpics habituals del cinema d'acció. Sí. Uh, i apareix Ryan Gosling que és un actor que està posant molt de moda i que bueno, està molt vinculat al cinema sí, més íntim, més independent ara té una pel·lícula estrenada, amb no me'n recordo com estiu. Bueno, diu que, que és totalment comercial una que surt amb Steve Carle, que fa de guapera uh -huh. i va combinant I és, és molt en aquest terreny, aquest actor i ara ha fet aquesta que... que... Uh, pot ser la de Crazy Stupid Love? Sí, aquesta, exacte és el, és el que sortia al diari Beno, que també és ell? Sí, sí, sí. Uh -huh. I ara en aquesta interpreta un conductor, ell diu que s'ha de dir que conduir fa fa d'extra al cinema i, i, i, a, i a part fa missions per, per criminals, coses d'aquestes, o sigui, fa de conductor, ballar, el recull, els porta a És una mica gran de fa no, pel que veig? Sí, però, però, però ja et dic, per tot molt, molt sotil. O sigui, la pel·lícula és gran perquè la història és... hem vist 200 milions de vegades, mm -hmm. noia, la noia entra en perill i juga, es fiquen per veig les màfies i tal, la història no és el que té, però està rodada amb un estil i, i amb una personalitat que, que és única, jo crec que aquesta pel·lícula serà un clàssic d'aquí a quatre dies uh -huh. veuràs com quan si la gent a portar de, de aquestes de conductor d'aquestes d'un tipus McQueen uh -huh. i tal, ja veuràs, sí, sí rius, però... Sí, no, no, això ho gravarem i a final de temporada ho tornarem a, a visionar a veure, que, a veure si és així no? Aquesta pel·lícula marcarà una època, ja veuràs Molt bé, molt bé I ja dic, aquest és molt interessant, i a més surt Ryan Gosling i l'actriu protagonista no recordo Bueno, escolta, hi ha Viquipèdia i IMDB Ah, cada, no tinc aquí el L'actriu d'An Education, uh -huh. que ha fet un parell de papers més i, no, i molt maca, molt atractiva, molt, molt sensible i, i jo, jo, jo s'aprofita d'això, no? Perquè tota la pel·lícula té molta bellesa, o sigui, va conduint pels carrers i és molt pausat pausada, ensenyant i tal, i aprofita molt les cares dels, dels dos actors. De uh -huh. i, va, és una meravella, és una passada. A veure, a veure, ja veure ja veureu, quan s'estrena ja tornarem a parlar. Right. Molt bé. Bueno, però ja et dic, aquesta no era competició oficial, la vam passar, però per unanimitat és la millor del, del festival. Mm -hmm, molt bé, molt bé. Passen aquestes coses al festival. Sí, una mena de... Sergi, pot ser que sigui Carey Mulligan la triu? Sí, Carey Mulligan, Carey Mulligan. Ah, bé, vale. Gràcies, gràcies. Ah, de res, de res. Un, un oient que ens ha enviat un mail. Un dels actors més atractius que hi ara a Hollywood i una de les actrius més, no més atractives en el plan però sí més, més... més atractiva, a mi m'agrada molt. Eh? Doncs, mm -hmm. Aquest que, que trobo ara mateix. I, evidentment, això eh, omplirà taquilla a tope. Segur, segur. Però, més, la crítica està encantada en aquesta pel·lícula, per tant. Tots alumnes per, per ser un clàssic. Molt bé. Bueno, el que va Sí. Aquest... Va començar fent comedietes. Sí. Bueno, no comedietes, comèdies una mica revolucionàries, perquè ja han fetes un quatre duros, tot i un guiós molt ben escrit i tal. Uh -huh. es va convertir en una mena com de nen prodigi de la comèdia. Sí. Ràpidament va començar a cansar. va cansar va començar a fer llàstima. <laughs> i les seves dues o tres últimes pel·lícules són lamentables, o sigui, són, són el pitjor que havia. I en Red State Estate ha canviat de gènere, s'ha passat una mica el... no el terror, perquè no és ben bé terror, però un to més seriós, tot i que té molt humor negre, molt soterrat, o sigui, no però es té com una mala baba a i li ha sortit prou bé, de moment ha guanyat el, el premi aquest, uh, és una pel·lícula una mica estranya, perquè no, no és una pel·li d'acció, ni és una pel·li terror, ja et digués... Són no pel·li juvenil, però tampoc ho és ben bé, o sigui, treballa en diferents, diferents terrenys, però a mi el llibat del festival li ha agradat. Mm -hmm. I el que vi a la Facebook és el que acaba d'interessar les productores. Són uns nanos que, que també és d'internet, els enganyen per, per anar a formar part d'una... per si fan una ocià. ¿vale? Mm -hmm. en un poble, allò... no sé si Los Angeles o no, però bueno, un barri que hi ha per un predicador que està muerta los gays i tal, o sigui, tot l'ambient aquest així però després de resulta que els enganyen i els el fan participar després d'una mena de ritual, bueno, una cosa molt xuga. I després la cosa es complica, hi ha un tirotec i tot plegat. Vale? Aquesta és, aquest és l'entrada. Uh, però és una pel·lícula estranya perquè no té un protagonista clar, va canviant el, els rols, de cop veiem un, veiem l'altre, uh, el guió va fent altibaixos... Bueno, és una pel·li molt, molt, molt estranya. Per això va sorprendre molt que guanyés aquesta pel·lícula i que es va ofendre molt. Jo no tant, però perquè entenc que, que potser valoren més aquest missatge que té en contra del, del, del sectarisme i tot plegat, uh -huh. que no pas no, el treball audiovisual o tot plegat, però, però en fi, no sé, no sé, no sé, no sé t'han de parlar també de Red State. Red State, doncs bueno, una altra pel·lícula per, per tenir a la, a la cartera per quan, per quan anem pel videoclub, per quan surti, perquè, o, o si volem anar al cinema també, és més car, però... Però aquestes pel·lícules de Sitges moltes vegades triguen un any o dos, al cinema. és doncs paciència, llavors. Uh, depèn, eh? Hi ha, hi ha tot. Jo què sé, algunes de les que, la majoria de les que tenim al, al Palmarès, de les, mm -hmm. les companyes, no s'estrenaran mai. Ja. Una no. de les més potents també va ser atac de bloc, que explica un atac de l'inígena, però no en una gran superfície com Los Angeles o no sé què, sinó una barriada de, de, de Londres, mm -hmm. que són, doncs, això, quatre tirats d'allà, que proponen sempre, en el plan molt de de cop es trenen molt divertida, molt, molt caixona, molt, molt... una mica diferent. Uh -huh. Aquesta pel·lícula jo, jo crec que s'estén en cinemes, apreciant DVD i pare de comptar. Uh -huh. I, I potser... ho fiquen tipus telemovie un dia... Sí, un sí, dia a la nit. A vegades trobat alguna cosa, eh? Si uh -huh. ja a tarda et trobes... Et dic, a Sitges, a tarda. Uh -huh. Doncs molt bé, doncs Sergi Callem, aquest repàs extens de, del que ha donat ací al festival de cinema fantàstic de Sitges. Uh -huh. uh, ens acomiadem fins la setmana que ve, perquè la setmana que ve no és festa, eh? La setmana que ve treballa, que aquí anem treballant una setmana nacional que no? No, no, la que, la, la que ve sí que es treballa normal i ja està. Va. No hi ha festividades, de hispanidades ni coses així. Sí, ja ha ja mirat més Twitter perquè has estat allà, estat molt enfocat amb, la, amb el que anàvem dient de si, i tot plegat. Mm. Això, això, la setmana que ve recuperem la secció de... Et darrere el que passava fora del carrer. Doncs la setmana que ve recuperem la secció de, de les xarxes socials. Molt bé. Molt bé, Sergi, doncs fins dimecres. Molt bé. Que vagi bé. Ei. Ei. Ei. Ei. Doncs fins aquí el Ràdio Metropol d'avui dimecres que Norma Vidal, Sergi Galli i qui us parla l'Albert Segura us hem ofert. Ja sabeu que si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer a través del Facebook, del Twitter, del nostre web radiometropolfm.tk i del nostre correu electrònic radiometropol.gmail.com Avui acabem amb un tema pels nostàlgics que tingueu una molt bona nit. Camins que ara que hem de fer sols No es Di una troupole